travil sa moa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 o alcalde de, do Concello de Riverdesil porque precisamente esta fin de semana pues, realizarase unha obra extraordinaria que o sábado e o domingo tenga ten xornada de portas abertas do seu camping de, de, de Riverdesil pero pola tarde haberá unha aula e actuacións importantes ademais da festa me parece que 20 non sei, ahora mismo o tengo que decir o señor alcalde benvido, don Roberto benvido eh,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 O día 7 e o día oito É dicir, sábado e domingo Festa por todo alto que ademais Prevese un tempo extraordinario Que todos os anos non é, <ríe> non é garantizado, é verdad? Sí si, sí, non te crees que temos moita sorte Con o tempo ano tras ano Pese a ser un lugar onde menos chove de Galicia concello é o eh, Concello de Quiroga É o lugar de Galicia onde menos chove eh, Pois pues, sempre temos un pouco de mala suerte Que a festa da Cereixa Chudeu moitas veces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 Eh, parece unos que podíamos dar un pulo importante metendo tamén o tema das, das adegas ¿no? eh, aparte de todo eso, no verán tamén facemos, eh, facemos unha festa exclusivamente de, de viño e bueno, pues digamos que intentamos romper un pouco a dinámica destas de festas que aquí son moita tradición de moita orquesta, de moita historia que temos, pero eh, nos gusta que, que teña algún tipo de retorno algún tipo de rendibilidade eh, que mellor potenciar unhos frutos sagrados e nos eh, pues, colocamos esa festa Hai que allí decir aos galegos do Mediterráneo que para iso entrevistamos a ustedes que esa festa ten un pregoeiro especial non sempre teñen personalidades do calibre deste ano, non? Bueno, sempre intentamos, eh, non quero desmerecer a ningun dos pregoeiros que houve ata da hora que foi, foron moitos e variados pero bueno, si sí que é verdade que o presidente da Diputación José Antonio Roca eh... Un pregoeiro pregoiro el De feito a deputación o ano pasado De un premio de potenciación do, de potenciar o turismo Con respecto a un apartado de gastronomía pues, Tuvemos un premio provincial del fomento de turismo En ese apartado morío de gastronomía eh, Bueno, cando preparamos O discurso para recibir o premio pues, Dixe, bueno, pues, vou introducir eh, Simplemente un convite Ao presidente que estaba presente E recordeu yo a un mes eh, Vamos, enseguida Aceptou e temos que tener en conta bueno, que que que unha persoa que eh, é alcalde de Monforte, que está a 30 kilómetros daqui, foi parlamentario e ten um, un currículum político pois pues, moi moi dilatado, moi extenso, e estuvo en todo, no goberno, na oposición, en, en coalición, estuvo, vamos, bueno, pues, ten unha experiencia política moi moi grande, e a pesares de todo iso, en todo momento nos cinceo, nas 21 eleccións, e eu lo recordaba aquel día, estivo sempre acompañándonos, sempre nos sustentantes sempre. E bueno, despois pues, parece que era un boano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 bueno, non importante, significativa, digamos ten unha producción pequena e están dispostos a, a poller un stand e, e, e vendela como un pequeno complemento económico á súa actividade habitual que pode ser, non sei, un universo tipo eh, é certo que nestes 21 anos de de potenciación da cereixa e do aceite digamos que o viño realmente é o realmente importante non, é un producto horario sí, por excelencia aquí, que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 Por qué? Pues basicamente por o prezo. Es decir, aquí o prezo que ten o aceite é un prezo moi alto porque se vende tradición, se vende eh, cultivo autóctono, temos dúas variedades que son autóctonas, a Brava e a Mansa, hai outra xente que, bueno, pues planta picual por aí, pero planta outras cosas, pero que realmente ten o valor endivido eh, este aceite que é noso, que é de sempre e que se está se está, bueno, que pues se está tendo moitísima aceptación alá por onde vai y eso va acompañado dun prezo que que incentiva muitísimo a plantación desas de oliveiras. Por tanto, a oliveira está ganando por goleada a Celesha. Y bueno, pues nós seguimos pelexando, pelexando para que se planten cereiras de forma un pouco máis profesional, pero está sendo moi difícil, pues por problemas que temos no medio rural, por pues, falta de la posición nacional, eh que as xerentes ten un trasballos que, bueno, o traballo agrario é duro e, bueno, pues, eh, digamos que na, a cereixa me dropo ca infundirá un poquio pode ser que que tamén o, o minifundismo tamén eh, equivale a que eso non, non, non se non sexa grandes produccións, digamos en verdade si sí, o minifundismo Influye, e tamén influe outra cousa moi importante que a cereixa é un producto extremadamente delicado é sí. dicir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 poderá atraer, no Si, sí, a declaración da de UNESCO é para a Riviera Sacra para a sí. Sacra pero nós tamén estamos integrados dentro de Riveira Sacra e dentro dos das potencialidades que ten Riveira Sacra digamos que hai un meollo da Riveira Sacra que é a zona de Amandi eh, bueno, Sober eh, eh, para decir Castro Calderas ese é un meollo da Riveira Sacra pero descois nunha esquichiña, nunha esquiniña aí estamos aí estamos nos tamén producindo moito viño e por tanto dando moito valor a Riveira Sacra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 pois se pode orientar para, para, para que se xa camping temático. No noso caso non é un camping, é un xeo camping é, decir, é un camping que está digamos tematizado e orientado á promoción dos recursos do seu parque Ten dentro das súas peculiaridades como dixía antes os dos contenedores pero tamén ten unha peculiaridade moi grande o centro de interpretación da minería orífera romana o Museo da Minería Orifera, onde se explica todo o legado da Minería Orifera dos Romanos eh, está dentro do, do propio camping dicir, eu, me atrevería a decir que é o único camping do mundo que ten un museo dentro non? e ao mesmo tempo a empresa xudicataria se fixou as bases para este camping a, para a licitación pois, eh, se puxo como requisito que o seu plan de empresa estivera íntimamente ligado á promoción do xeo parque en do xeo parque montañas do Probrego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 se teñen que facer cargo deles do, do mantemento das instalacións do, do museo. Non somos un concello pequeno, eh, non temos personal suficiente, que nos podemos permitir o luxo de ser unha persoa eh, ali atendendo o museo. Para iso temos unha aplicación que se chama Museos Vivos, que permite previa solicitude, que nos se enxerga, e brinda a propía porta, tan che hora non o momento, e podes entrar libremente ao museo, non é o mismo que facelo con guía, pero por lo menos non te atopas o que te atopas en moitas en moitos pequenos povos que teñen o mellor centro de interpretación, pero que está pechado porque non teñen capacidade de atender. Então, por un lado, temos ese sistema de, de apertura, lógicamente, vídeo un sistema de apertura automático e despois temos eh, un horario pequeno, modesto, que temos que asumir, bueno, hasta o resto non asumindo eu pero eh, agora vai non ter que asumir a, a empresa, junto a limpieza e o mantenimiento das instalacións, por lo cual Pues, digamos un museo muy, muy sostenible porque a, a empresa de paso que está ali atendendo os pues, seus clientes justamente pues, era que me enseñar o museo momento, pues, que son as visitas concertadas de grupos eh, reservados por ayuntamiento porque o concello de algún xeito transmite moitas cousas que nos explica o museo sí. que é sempre que se explica Pues, nuevamente, felicitaciones por ese trabajo que están haciendo de, de ensino, ¿no?, que es importantísimo de que, bueno, que hoy era precisamente una empresa que se dedica a eso, es extraordinario. Hay que decir a todos nuestros escoitantes que el eh, degustación de, de, de cerejas, eh, de productos típicos, que es decir, que no se habrá solamente cerejas, también habrá esos productos que nos mencionaba con respecto a... a, a hay productores de mel que también acompañan cosas eh, interesantes, ¿no? Que... Sí, sí, sí, a lo menos recurso decía antes, entonces nos pues, sucedió una festa precisamente en agosto en Quiroga, pero también hay productores de mel aquí de Sil, y bueno, pues, pues como todo, todo claro. que natural, todo que ecológico, todo que tiene un mínimo tratamiento, simplemente para conducir, para cumplir las condiciones higiénicos-sanitarias, pues tengo un valor engadido que es muy importante y que el que se produce en Rivas de Sil no tiene eh, nada que ver eh, con los meles que se compran ¿no? no en supermercado. ¿no? De otro sitio, de otro sitio, sí, sí, que Que é moi importante, e ademais un, hai que poñer o valor tamén que teñen unha exposición de pintura ali no, no asunto, no, me parece que é a aula de pesca ou algo así, verdad? E aquí hai unha asociación que, bueno, son persoadas que están moi relacionadas con pintura que están durante todo o ano pues, eh, facendo pinturas, creando cuadros e que despues pues, teñen moita ilusión por enseñar aos veciños e aos visitantes O resultado dese traballo, entonces na aula de pesca, que un pequeno edificio que temos tamén na Praia Fluvial, pois ali se fai todos os anos esa exposición, xa é algo que ven de, de aí moitos anos, casi desde o principio da Festa da Cerexa, e, bueno, pois ali espoñen as súas, as súas pinturas, se fai tamén unha jornada de pintura libre, que que, que aparezca por ali, vai ter material, e vai poder participar desa de xornada, no momento que se afundan os rapazinhos, pero, bueno, está aberto a, a todo mundo. Moito ben, moito ben.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 Seis, seis adegas right. eh, registradas na ADO son seis adegas, a unha de Riverdese e a outra de Quiroga, e, pois, este ano convidamos a unha de Vilachá que é unha, bueno, unha, de Puri unha eh, de Frades que, oh. bueno unha rapata que é moi activa, que participan todas as actividades que organizamos tamén desde aquí e, bueno, este ano convideína e ben, ben encantada eh, bueno, isto eh, do viño meteuse aí unos tres, cuatro anos, se non recordo mal Este realmente tivo moito éxito porque lle deu a festa, pois digamos un máis alegría o viño ah, da. Un... Casarexa, sabores, pero o viño pues, eh... máis ligurita. Sí, no. sí. Entonces, bueno, pues, un pouco de vidilla a a nosa a nosa festa e eh, bueno, pois pues, participan entre outras, pois pues, por exemplo, a Adega Pazo da Cuesta. A Adega Pazo de la Cuesta eh eh non é só unha adega, é eh, eh, un proxecto de enoturismo moi potente que vai a dar moito que, que falar, que xa, tipo, xa decidiu a, a moita xente ilustre e, bueno, se fan visitas guiadas é a, a adega familiar máis antiga de Galicia ¿También? un pazo fermosísimo e unhas adegas recuperadas eh, centenarias que son dignas de, de verme xa visita guiada entón, nos tamén, un consello, como non ser de outra maneira, está en permanente contacto con Manuel Bellot que é o propietario da, da adega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 por todo al alto. Esperemos, esperemos que vaya todo ben. Moitísimas gracias, don Roberto, que mm, agradecerlle moitísimo o delicadeza que tivo e a amabilidade que tivo atendéndonos e que os galegos do Mediterráneo estarán encantados. Que algús seguro que teñen xa o billete preparado para ir esta fin de semana. Moitas gracias. Moitas gracias, un placer. Unha aperta grande e hasta outro momento. E despedimos o señor alcalde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 Para recibir a don Ramón Vázquez Ramón Vázquez e da Casa Romina eh, Que agora mesmo nos dirá onde está eso E ao mesmo tempo tamén é criador e distribuidor de, de, de vaca cachena Vamos alá, moi boa tarde, Ramón Hola, boa tarde Eu son, son Ramón Vázquez, como ben dixe sí. E bueno, teño dúas viviendas De uso turístico Unha delas é eh, Casa Romina 1 e a outra Casa Romina 2 Ajá. As dúas están Ois oh, es na Ribeira Sacra Pero bueno, vamos alá de Casa Romina 1 que vale. é que está, pois, no Conselho de Ferreira de Pantón, está entre os dous, entre o, entre o río Sil mm. e o río Miño, claro. está justamente no centro, sí. e eh, nun pueblinho pequeno de tres, catro habitantes, mm. e, eh, eh, bueno, eh, destinámola, pois, como uso turístico para pa vacacionados. Sim. Mm. Perfecto, unha, un sitio emblemático para poder disfrutar da, da paisaxe eh, desas de, de dúas ribeiras que nos acaba de decir, pero tamén do viño e tamén disfrutar da vista dunha cousa especial que na, na, na Ribeira Sacra é eh, curioso, porque non, non, non era, non era, eh, digamos, un, unha explotación corriente o feito de que vosotros tiberades eh, vacas cachenas, non? Sim, sí, o tema das vacas caixanas pues, é un negocio que empezou antes co tema das casas do uso turístico porque, por exemplo, esta casa, eh, a casa do Milón pues, é unha casa de máis de 200 anos Caralho. é unha casa que xa foi dos meus abuelos e eu restaurei na fai pues, como 15 anos mm. e, fai agora 6 ou 7 anos, estuvo no régime de alquiler normal e agora fai 6 ou 7 anos foi pues, buscando habilitei para pa o uso turístico porque vinte a zona, eh, tanto un río como outro Que a casa está centrada está justamente no centro e hai sobre 15 kilómetros más ou menos a cada embarcadeiro eh, vendo o, o turismo que había todo eso dixen, mano, este bom momento para pa darlle, pois, que a xente que ven teñón de dormir, porque a verdade é que na zona tampoco non hai a veces que encontrase xente, ten se que ir a Monforte mm. e xa está máis distante ten se que ir, pois, a, un, a unha ciudad máis grande e eh, o tema das vacas pois é unha vaca que está en peligro de extinción é unha vaca, pois, é moi bonita, é unha vaca que nos gustou por a zona, e é unha vaca considerada enana. É mm. decir, non é exactamente desta zona nosa de Pantón, porque a zona nosa de Pantón é unha zona rica en pastos, é unha zona, por pois, más ou menos, que se pode manter unha vaca pois, de, de carne bo unha rubia calquera. Pero, en mí, esa vaca non me chamaba a atención, non me chamaba máis a atención esta vaca. E, bueno, pois, esta vaca foi recuperada fai vinte pico anos, esta raza más ou menos, eh, hacia a zona de Olelas, en Trimo, entre a fronteira de Portugal e Orense, e eh, donde se recuperou ya na zona donde esta vaca eh, se utilizaba, porque é unha vaca pequena, unha vaca que come pouco, ya que aquello pues, é unha zona todo de montaña, por pues, moi mala, que, decir que é todo pedra, que decir, non ten alimentación ou animal para comer. E esta, como era unha vaca pequeninha que necesita pouca alimentación, pois... Pues, eh, era a que podían ter naquela zona, que a vaca utilizabase naquilo entonces, utilizabase pa carne, utilizabase pa traballar, e utilizábase po leite, quer dizer, que sobrevivían con ela. O, o, o Xexia, que, que foi curioso atopala, explotarla precisamente aí, que, precisamente, que, que se afixo precisamente a unha zona especial, non Por, posto que, como ti bendís, eh, procede dunha zona de, de ra, da raya entre Portugal e Galicia, non? Sí. A ver, acostumbrarnos do malo para o bom sí. é moi fácil pero do do, do bom para malo é moi difícil dizer, as vacas venen dunha zona donde é mala, donde pasaban con moi pouquinha comida eh, todo eso, e venen para unha zona donde ahora a alimentación pues, eh, vai a sobrada dizer, de feito, as vacas que se venen non é por presumir, pero decir co tempo elas van crecendo se si se miran, son máis grandes da zona de Lín dicir, que son auténticas iguales unas casas outras pero eh, van collendo máis vicio van tal, e van se facendo máis grandes decir, se se mira unha de lá unha de aquí, esta xa se fa un poquinho máis grande parece que, que crece que aumenta Medran, va, vamos a ver, por, sí. por, por, por así decilo, medran, é dicir, engordan un pouco máis que as outras, quero dizer, non? Si, sí. <ríe> é... o tempo van crecendo, van a ver, vanse, a ver, porque vai moi sobrada, quero dizer, a outra millor, pois, pues, ten que botar dez horas do día comendo para non ter unha alimentación completa. Si, sí, si. Sí. E a millor está con cinco ou seis horas comen e dispostan se sentadas ou deitadas, pois catro ou cinco horas, velas que están á sombra dun árbol, remoendo, en a máis, non, sí. ya a outra vaca, pois, pues, E compre yo tempo e ten que buscar a comida máis lexo sí. estas están en prados verdes totalmente onde pode estar unha pinta sí. ou unha vaca que teña unha produción óptima para pa producir en condición no, no, eh, eh, ademais decir, que o clima é diferente na zona da, da, naquela zona que dicíamos antes de, pois, de, de pois resulta que aquella é unha zona máis ben montañosa e aí pois non é tan montañosa é, é un pouco máis riberán é lóxicamente afán se mellor non? Sí, sí, vamos a ver, eu as vacas tampouco nos teñen, va a ser na zona da ribeira, a zona da ribeira, os márgenes dos do, do, do ríos, por pois, lógicamente é máis cálido por temas de nin, pero bueno, eu teño na parte llana, na parte alta, e supoño que o clima x sea sei mellor gala, claro. pero a parte do a parte do clima ou que é esencial é a alimentación. Alimentación, lógicamente. Claro. Bueno, entonces ta, explotas esa, esa producción, digamos, de, de carne cachena, eh, tes te, te demanda precisamente para poder eh, distribuíla, no Sí, sí, vamos a ver, a ver eh, hai varios, a ver, en Galicia, pues, non sei, agora mismo bueno, agora xa, xa hai criadores fora de Galicia tamén, igual xa hai, ao mellor, un hordezo, eh, non sei exactamente o número de criadores que hai, pero eh, ejemplares... Eh, pode haber uns 3.000 hai moi pouquiñas cabezas de, de sí. animales sí. reproductores eh, a partir de aí cando hai pouquinha poucas reproductores eh, hai poucos animales eh, aunque haxe pouca demanda sempre se a consumir todo sí. pero bueno, a demanda está habendo moita porque a xente que prova este tipo de carne eh, volve a por ela porque ten un sabor diferente a outro non ten nada que ver a carne comercial con este tipo de carne porque esta carne nace, nace porque cerro da mare, lógicamente que cría seca mai, mama pasto verde, erba seca hasta o seu sacrificio non se estabula, sí. e non come pienso, non come cereal non come nada, sí, sí. simplemente come o capaña que pasa que son animales pues, de 100 kilos, Caraí. canales mm. son canales pequenías, son canales de pouca producción, pero son animales totalmente ecológicos Ter, tenra, unha, unha carne tenra e, e, e sabrosísima, lóxicamente. Bueno, si, sí, a carne eh, disposo necesitase menos cantidad de carne que a outra carne calquera. Se unha persona necesita medio kilo de carne para comer, pois con 350 gramos desta de chega, claro. porque sacia máis. Claro. decir eh, Terá máis cualidades ou terá alguna cousa que amar fuerte e veixo xente que de comedora de carne que come un chuetón de un kilo sí, e tal, sí. eh, con un de medio kilo destes, Xa abonda, xa abonda, moi ben Bueno, yeah. voltando outra vez á Casa Romina Unha Casa Romina 2 Eu teño unha, unhas informacións de que hai tendes degustacións autonómicas descanso da de natureza eh, Camiño de Santiago, animais diversos Ribeira Sacra, uso turístico e reservas Vai quelle dicir a todos os coitantes que vos tendes un, un, un sitio para, para, con, para contactar con vosotros eurolemos 15@gmail.com non? quisamos non o so correo electrónico o que é o que é a dous taxis pois que, pois, levamos xente hai xente que a veces, pois, ven generalmente, todo o mundo ven en coche todo o sí. mundo tal, pero, bueno hai que a veces ven a Santiago ou ven en avión a determinados sitios sí. e, bueno, pues, o vas a recoller o botón cuatro días ah. e dispo vos volves a levar. Decir, ah. eh, por decirlo de alguna forma, nos facemos o ciclo completo. Aparte... ser servicio de, de atención como edivido, vamos. Efectivamente, ah. sí. Se sí, ah. a ver que se move para o contadil, móvese, pero, xa, y, pues, nos colaboramos con o servicio, levamos, ou incluso a luz rutas por a zona da Rivella Sacra, levamos a un embarcadeiro, levamos outro, hai xente dispois mira un mapa ou tal, e dicen, farnos este recorrido, si sí, ven, pois iso recorrido. Quedas, vale. botas toda a tarde toda a mañá, ou a catas de viño bodegas, uh -huh. desde que un elige, pois o recorrido que quere, ese le va a facer o recorrido, e dispois na casa, a todo mundo que ven, dos produtos que temos nos, que iso non entra na tarifa ni nada, é totalmente voluntario, igual que ao desayuno, uh -huh. a, sempre deixamos leite, deixamos curasanes a cousiñas, para que podan desayunar, de alguna bebida na nevera e deixamos os produtos dos nosos para que caten Muy uh ben -huh. e además, uh -huh. claro, tere descomunicación Con, con colección con, con adegas como dixeche ti que ademais aí as adegas teñen un, un carácter especial porsto que na zona de, de, de, de, de, nesa ribeira de, de Pantón, pois tendes tres ríos, digamos que tendes tres ribeiras, non? E entonces aí, aí hai eh, adegas eh, especializadas tanto de viño Mencía como, como como do Godoello. Efectivamente, nesta zona non sei ahora exactamente o número de bodegas que hai, pero eh, todas elas, eh, había algúnas que estaban facendo eh, xa catas ahora cada vez están xa más facendo catas porque a xente gusta eh, eh, pois, probar o vinho sí. gusta eh, ver de donde sale que te dé unha explicación, porque claro eh, ao mellor ves dunha ciudad eh, si, sí, ves moita botellera de vinho no supermercado pero non conoces a cepa, non sabes que plantea cepas eh... Eh, claro, cepas hai moitísimas plantas de cepas, aínas altas, aínas baixas, aí me decía del gigante, aí decir, hai moitísimas variedades, quero decir, a cada zona, a cada zona pois hai unha variedade que será mil igual que as vacas. Sí, sí, sí. As vacas en cada zona, pois a vaca vai dar máis rendimiento. Mhm. Lo Con viños pasa igual. Bueno, e eu decía que te, seguro que tendes contacto Con alguna que outra adega Eleva de los presidentes sí, sí, sí, a, a eses lugares onde vos reciben O por, por lo menos se atendes conexión con eles Para que eles poidan recibir E además, visitar a adega, non? Posto que... Si, sí, adega... sí, efectivamente, co, incluso cos co barcos Que andan tamén polos, polos embalses Tamén temos contacto que hai xente que xa ven, cando reserva Xa ven con un programa mm. Xa fan ese programa hai xente que a veces ven a trai dos ou tres cousinhas pensadas e dispo se preguntan. Na casa temos información de barcos, de monasterios, mm. de sitios para comer, quero decir incluso lle mandamos por whatsapp desde o momento que lle mandamos sitios para comer, bodegas para visitar. E, a ver, lle complementamos un pouquinho a agenda para que podan... É eh, bueno, mm. pois pues, hai xente que si sí agradece moito porque o mellor ven unha idea dunha cousa e dispo se fai outra cousa distinta. Claro. Claro, claro. Bueno, e a Ribeira Sacra ten moito que visitar, non? Por exemplo, ese, esos sendeiros tan extraordinarios, o Cabo do Mundo, que parece ser que ten moitísima co, afluencia, etc. Cousas que eh, son preciosas por posto que, eh, bueno, estades nun lugar casi privilegiado, non? que quere, que queren convertilo eh, en algo que a Unesco recoñeza, non? Sí, vamos a ver, a zona eh, espectacular porque... Eh un día ou dos por ali non faz nada nin ves nada. Claro. Necesitas, e, necesitas tempo porque tes, tes o que me falabas do mirador que é o mirador que está encima da cova sí. Entonces, os tardes dos mirador ises todos do miño hasta chegar á playa da cova tes o, o envase arriba donde salen os catamaranes, donde sí. salen as barcas privadas, claro. e vispos se si te vas auxil, os tes todos os miradores na zona de Sobeo sí. que pertenece á provincia de Lugo e expostas todos os miradores na, na provincia de Orense, que son claro. o Balcón de Madrid e aso todo e, ser, hai un montón diles poder facer a ruta pois por, por a parte de arriba, e, mirando todo o que o, o río para baixo, hmm. tanto por, por un lado como por o outro, e cada x metros ou kilómetros pois estás un mirador distinto, des cousas distintas, que é decir, en cada en cada mirador que esteas vas ver unha cousa distinta, e unha perspectiva distinta. Claro. Que decir, sí. hai que ir pavelo, claro. senón eh non se explicado a explicar, quero decir, botaríamos horas e horas falando mm. eh do tema, porque hai moitísimo que vea Claro. Isto está a zona dos Pelares, que é onde se xuntan os tres ríos. Claro mm. que están o, os embalses todos, Elisa, sí. ao está están tres embalses, sí. isto é a zona é espectacular e sí es moi bonita. Sí, sí. e iso que lle chaman a, a, a viticultura heroica, non? Porsto que están todos en en, en, en sus calcos non? E, e sí. teñen un, unos un, bueno, terrazas extraordinarias que de, te, por, eso, por, por eso lle chaman sí. eh, eh, como lle dixen antes, que lle chaman eh, viticultura heroica por o feito de que é difícil de de, de o viño aí nessas faldas, non? Claro, efectivamente que o, o viño, ese viño cando chegas a ter unha copa de viño na mão, eso pasou un montón de sudor por un montón de personas. Claro. Porque eso é es todo, hai unhos niveles enormes, dispois cada xocalco, pois pues vai unha hilada solamente de, de cepas, mm. que decir dicir, si se o miras desde arriba, desde calquer mirador, e a caída toda, ves unha cousa, pero se te pones un viñedo, empezas a beixar, cando tens dúas cuartas ou 30 centímetros, que te collen os dous pés, para beixar de un lado ao outro, que é eso eh, ten un esfuerzo e un mérito sí. pienso que muy importante. Claro, claro. Pero, bueno, a calidad do viño xa, o dice. Claro. Pois, pues, eh, de verdade que un, estamos falando contigo, estamos aprendendo cosas importantes da zona precisamente que nos estás comentando. O, o que es, eh, podemos decirlle volverle a decirle a todos os nosos entes que poden se poñer en contacto con vosotros, con, con ese correo electrónico. Con ese correo, con hecho... o noso móvil, oh. entrando, oh. O, o, oh. O entrando pues, eh, tamén... Eh, En Booking, sí. en Booking poniendo Casa Romina, uh. o sea, aparece. Sí. Y y no. y un teléfono, ¿no? Que, que... O o, teléfono... podemos yo re... dicir a todos os nosos escoitantes, sí, ¿no? Podemos dicir vostede sin sí. sí. no problema ningún. Nós pa... estamos vamos a gustar moitísimo o turismo, e eh, nos gustamos facer as cosas o mellor que podemos, eh gustanos este tema e eh, bueno, estamos pa colaborar o máximo que podemos, pois pues, con todo o turismo e eh, con todo ciudadano eh ¿Qué, pa qué? dar información, levar os sitios o que necesite, creo e que... Que queren achegarse precisamente aí entón dicimos que as dúas casas Romina teñen un teléfono que é 600 869 578, verdad? Efectivamente, iso eh... é o nosso teléfono de contato, yo correo eurolemos15 arroba se quere comunicar por ese medio uh -huh. 15, porque o millor foi no momento en que, o, no ano 2015, cando, cando comenzaron precisamente a, a poñer en valor ese, ese, ese Romina un e Romina 2 Si, sí, si, sí, máis ou menos foi por esa, por esa época Por esa época que, Vostede, eh, tanto, do, tanto unha casa a 1 como a 2 eh, recomenda especialmente ou máis unha ca outra? Vamos a ver, eh, unha está a 4 kilómetros de Monforte, pertenece a Ribera Sacra, pero está, a ver, é unha casa amplia, é prácticamente un chalé moderno, mm. eh, ten, pois, como 15 anos de construcción, más ou menos, eh, ten 4 habitacións, 2 eh, baños, eh, en dúas habitacións hai camas jamelas de 1 metro 5, as outras son camas de 1,35, ten un salón amplio. Eh, esa casa utilizase para un grupo sin máis grande que claro. a outra... Eh, non ten tanta tirada non ten tanta tirada como a outra porque a outra casa traballa todo ano Ajá. porque eh, non se a que ven o xilo o catamarán eh, deve ser casi unha das que está máis cerca quer decir non traballamos todo o verano todo o inverno mm. dicir, non é que traballe non me está quer dizer, a xente que o barco do da... vale. Va. eh, no no inverno é que decir, no sacarse ao fin de semana en que se sía sempre a personte que ven a outros cousos, ou ao barco, pero decir que ten a ver está en un sitio máis eh, eu que sei, máis dirte en máis doutra maneira, igual máis chamativo para o turista da outra, porque ca outra está xa ao lado dun núcleo urbano máis grande. Mm. Vale, vale, bueno, pois eh, que, que saiban que um, Casa Romina 1 e Casa Romina 2 Poden ser accesibles para que todos Bueno, que, que aproveiten precisamente Xa, a, a empezar a, a reservar, porque No verán, seguro que tenden Moita moi demanda Sí, hai agora meses que xa están completos Xa, hai xente que leva, pois pues desde... Que, hai xente que reserva xa con 5 ou 6 meses de antelación ciudad, eh, desde octubre e noviembre xa está habendo reservas, pero bueno hai reservas que son moi largas que dispois cando chega ao sitio anulan, pero eh, esas reservas que... eses días que se reservan, eh, si hoxe se se borran, mañá xa volve a estar outra vez ocupado, Quero decir eh, son días que se ocupan sin problema ninguno, aunque anulen a reserva, volves a ocupar en síntomas. Pois agradecerlle moitísimo, Ramón, a súa amable atención e que teña moitísimo éxito en todo o que están a facer e que, po, pois, va adiante, que, que, que estamos encantados de que os galegos do Mediterráneo saiban tanto da súa explotación como criador e distribuidor de Cachena como das súas vivendas rurais Romina I e Romina II. Muitísimas gracias a vos. Eh, estamos aquí, cando que cando querades chamar, sin ningún tipo de problema. Nos, como dixen antes, estamos a servicio do consumidor ou do cliente, ou sí. a servicio estamos. Pois pues, agradecerlle eh. moitísimo a información que nos deu, eh, que, bueno, que xa saben os nosos que que se ponen en contacto con vostedes. Volvemos a repetir, eurolemos 15@gmail.com que seguro que serán moi ben atendidos muchísimas gracias a vos Veña, un aperta grande boa tarde. Eh, Despedímolo con música para poder seguir Adiante este nuestro programa, hasta luego Veña, muy, muy buena tarde Leí de Me hizo Nos hicimos, nos deshidó Tanto daño Tanto amor nos desito tan a mano tan mano manoseado ya no cruzas a mi lado de la cama ni al fin ya no baila con tu dama no hay calma en este crucirá más sa la tra e Ciència, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, Concurso Da un magazin matinal absolutament addictiu. Cada Da pots escoltar en Barnàn Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM Radio Sanboy. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Radio Sanboy.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 Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.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 en moi 45 anos amb tú. Galegos No Baix con Armando Fernández y Julio Cougil que que sí que non, sí, que non no, Epa, pero que me venia en que non, que non que que sí que non, que non Sei que non, que non Ya, ahora sí. la metela en el anillo, ya está, está, para entender. ¿Está acabo? ¿Está acabo, sí? ¿Está acabo? Sí. Bueno, pues, pues cuando vamos a ir a tarde ya de cesta, pues eh, tenemos que quitar este estras. Es Música pide esa festa vestido traxe negada un ramarinho Pois, queridos escoitantes, aí temos outro lado do fio telefónico o noso correspondente ali na capital de Riviera Saca, o Manforte de Lemos, Xosé Manuel Fernández Montes. Moi boa tarde, Xosé Manuel. Hola, boa tarde, ointes, eh, compañeros, compañeras. A tua sección quenche preguntou, comeza sempre con unha uh, pequena introdución que lle chama ti titula la bulebulo, bule bulo, e ten un, unha entradiña musical, non? Bueno, xa sabedes, eh, os que nos seguides eh, o programa, pois pues, a veces que o quenche preguntou ten tres dios. e a primeira, como ben dixeches, Eu volebulo, cando queiraes podemos ir adiantando entradiña. Por veña, vamos a poñerlle entradiña, con eso so técnico está preparado. Esta é a entradiña. Vamos alá. Correcto, pois, por lembralo, mm. eh, o bulébulo é esta sección na que eh, hai un pequeno informativo, seis novas da actualidade galega, cinco son reais e unha é inventada, ou seja, un bulo. Unha no eh, A xente tenei que descubrir cal será o bulo, de acordo? Muy ben, Importante. Seis noticias. Cinco reis e unha trola. Correcto. Empezamos? Sí, comenzamos, pois. Venha. Problemas do alumnado galego no plano emocional. Casi un 50% do profesorado afronta este tipo de problemas. O 68% creen que as redes sociais contribúen negativamente na saúde mental do seu alumnado. Mm. Dintamén que o uso de Eh, pantallas de dispositivos móviles, eh, a disfunción familiar, inciden eh, de forma importante en esta situación. Mm. En menor medida, tamén influen en ocasionar mm, problemas mm, de carácter emocional no alumnado eh, a relacións con os a soidade, as drogas, a presión académica claro. ou a falta de recursos económicos. Pero inciden sobremaneira eh, pues, como está a afectar o uso abuso de dispositivos móviles no noso alumnado a hora de pois eh, tocaris un pouco eh, a cabeciña de, de ocasionar problemas de carácter emocional Uy, vamos a lá a segunda a segunda afogamentos en Galicia Galicia sitúse como a terceiro territorio a terceira comunidad autónoma con máis afogamentos do estado en maio o oito casos registrados o que eh, fai eh, elevada a cifra acumulada a 19 no que vai de 2025. por datos eh, obtiveronse do Informe Nacional de Afogamentos presentado pola Reasolación Española de Salvamento e Socorritmo. Por enriba, só temos Canarias e Andalucía. O sea que, hoxe, cuidado co mar, cuidado co ríos, claro. eh, ainda que saibamos nadar, hai que terlle moito respeito, evitemos claro. os apogamentos. Claro que sí. Mm. Imos con a terceira. Terceira, vamos ahora. Se móvil nas misas. ¿Cómo? Un crego galego anunciou estes días que prohibirá o uso do móvil durante as homilías. Farto de interrupcións ou interferencias para oficiar en condicións óptimas por mor de chamadas, xos de notificacións ou distraccións de feligreses con WhatsApp decidiu tomar esta decisión, quizáis, un pouco drástica. Para evitar tentacións, obriga, como se fai xa en moitos colegios, a deixar os peligreses os móviles nunha caixa e eh, apagados durante o tempo que dura a misa. Hmm. O xeia, un cura, dixo, aquí móviles nada. Efectivamente, porque hai xente que vai a misa a mirar o whatsapp, O que non atendido empezai a soar eh, Incluso xente que fala co, co interlocutor no medio da misa eh, o, o cura, pois, pues, eh, evidentemente dicho isto, hai que, que atallalo Claro que sí, moi ben bueno, Terceira comunicación Terceira noticia de novidade Vamos alá A cuarta, cuarta. ¿Sí? Ah, cuarta no é a, a cuarta Ah, era a cuarta, perdón No levas ben a conta apuntei mal, apuntei mal Seguimos coa cuarta A costa galega menos contaminada. Eh, as medidas de mitigación da contaminación adotadas nos últimos 30 anos sei están sendo efectivas. Un equipo de investigación da Universidade de Santiago de Compostela, do IEO e do CESID, detectaron unha caída dos niveis de cobre, cromo, mercurio ou cadmio, pero atroparon máis arsénico nas águas marinhas. En calcara caso, é unha mingua, unha baixada importante destes de metais pesados. Ajá. A información, eh, considero que optimista e alentadora destes de investigadores, obtívose a partir das algas pardas. Uh -huh. O equipo de investigación estudiou 446 mostras destas algas entre o 1990 e o 2021, en 173 puntos da costa de Galicia. Uh -huh. E... Eh, analizar os niveis de metais nestes organismos nestas algas pardas resulta din esencial para avaliar os riscos ambientais Vale, perfecto vale, O sea vale. que bueno, parece que se sañaron un pouquinho a nosas rías eh, gracias tamén a información sobre metais pesados que hai nestas, neste tipo de algas uh -huh. O sea que bueno, moi ben, aplaudimos vale. eh, Imos coa quinta Vamos a, la... a ver, onde estará o bolo Aumento das liortas violentas Os corpos policiais advirten eh, do aumento de pelexas nas rúas galegas que cada vez tamén son máis violentas. Pénsase que o trapicheo pode ser a origen máis habitual destes conflitos e que se dan entre bandas juvenis. Por agora, o delegado do goberno desbota eh, que haxa un incremento de grupos de bandas organizadas. O sea que eh, hai que ter alerta Vale. Están aumentando, sí. eh, pero, bueno, tampoco pensemos que agora nos vai impedir a, a invadir a mafia e es... que non podemos circular por rúas con total seguridade. Esa es, es xeración, vale. moi ben. Bueno, esa xeración, que, que non tomalo con alerta, non preocuparse por se si aca, máis do, da conta, bien, pero, que, pero que hai unha racha de que estes están dando moitas liortas por as rúas eh, destes últimos meses. Vale. A última. A sexta, vamos alá. As tardes de Kodax. Trátase dunha experiencia que impulsa a Dega Martín Kodax que une viño a gastronomía da sí, man sí. de importantes e eh, coñecidos eh, cociñeiros galegos e eh, cociñeiras galegas. Catro sesións de mariraxe e de albariño con elaboracións gastronómicas eh, que se farán todos os xoves de xuño na praza de Abastos de Santiago de Compostela entre as 8 e as 10 da noite, que para poder reservar e participar destes encontros eh eno gastronómicos, eh custe e, da reserva é de 30 €. Hoje será a primeira e, co um, chef Nel Parada do restaurante Nordestada, no e, un restaurante que está en Porto do Sol. Muy bien. Bueno, pues ya están aquí o bulebulo. Os... A ver se cachaste a trola. Ahí está, vamos a vamos a continuar coa coa segunda subsección que ten mmm, esta introducción musical. Vamos alá. Así, así comenza esta segunda parte que que pasa, que pasan a Ribeira Sacra. Aí vai logo este noticieiro acelerado tomáis salientable que aconteceu este día na Ribeira Sacra. Ben, a ruta do viño da Ribeira Sacra certificada como unha das 38 rutas del viño de España. Forma xa parte deste club creado pola Asociación Española de Ciudades del Vino, Acedín. Eh, River de sil celebra eh, este fin de semana a súa vigésimo primeira edición da Festa da do dos Viños de Aceite. Sí. O pregoero será José Tomé Roca, sí. eh, alcalde de Monforte, presidente da Deputación de Lugo. Haber apostolos de cereixas, de aceite de viño, tamén artesanía e produtos locais. Música e actividades DLCs para todos os públicos. Uh -huh. Metamorfose, Este é o título do novo sinxelo do artista Quirogués Peito Escuro. Eh, camiño 12 seu primeiro álbum de estudo. Trátase, do segundo capítulo, de sinxelos audiovisuais, tras a presentación en xaneiro de Alborada, que forma parte dunha trilogía que conformará o seu álbum que elevará por título Semente na Fenda. O sea que esperando xa o terceiro eh, traballo que remate esa trilogía e dé lugar a este álbum do artista quirogués e Conta atrás para a Feira Guimara da Pobra do Brollón eh, un evento histórico cultural que terá lugar o 12 de Xuyo e chega a súa décima edición Presentado este día, sou cartel gañador do concurso, un diseño dun veciño de Fornelas que representa a Revolta Guímara con referencias a historia local é interesante o do cartel Denantes sem pé que deixe onxos É <risas> porque inspíra-se na figura de López de Ferreiros acusado de instigar a sublevación vecinal contra o conde de Lemos sí. como castigo a este home cortado en un pé sen mediar suizo ningún Un episodio que forma parte do imaginario colectivo desta festa Moi ben, moi Unha boa elección, lóxicamente, non? Sí, sí, sí, sí Pois pues aí xa hai cartel E xa conta atrás para esta celebración Que como vos dixen Será eh, no No mes de, de Xullo, concretamente o día 12 Aquí na Pobra do Brullón Muy ben Vale, estamos eh, Finalizando a segunda parte Pero ahora comenzará a terceira Que tamén ten introducción musical, non? Exactamente, vamos a, saber, a vamos ¿no? a poner la tercera introducción musical, ¿veis? A ver. Así así comeza a túa terceira parte que ten moito que ver tamén co, co idioma, pero que tititulas dun xeito especial. Bueno, tan especial, sabeduría popular Tampouco nos matamos. Eh, Poñéndolle título Sabría popular non é un... vamos que, que é un trato de especial, da nosa cultura. Correcto, correcto, no non eh no llevo máis volta. Pois, pois ben, esta terceira pata da da mesa mm. da da da nosa colaboración eh, que Kenchi preguntou, esa sabiduría popular, ese apartadiño, eh no que tiro de frases eh, que recollo na miña libretiña pequena, como de Tío Julio ou que Ripo pois de de Manuais de libros, lecturas que atopo por aí perdida alguna frase ou algún refrán que me chama atención, mm. conversas con amigos, amigas, etcétera Calquera calquera fonte de documentación que me aporte unha frase, un refrán, un dito, uh -huh. que ven vida para aumentar o meu acervo e a miña recolleita particular. Recu... En este caso, <coughs> como sempre, fago mención de un para unha espinada, Pingue, pingadiñas mas así breves eh, sobre sabidoria popular e despois introduzo a colaboración dun amigo-amiga que tamén complementa esta sección Pois ben, hoxe quixen darlle protagonismo a frase seguinte Se lle faz caso a prudente non saes da casa <risas> te, es, te es toda a razón, toda razón sí. eh, cada, cada quen que reflexione sobre si, si mesmo pero eu Eh, a verdade é que aplico bastante Porque eu adoito ser Un pouco Prudente demais As veces eh, Considero que hai que xelo Pero non demasiado Entón esta frase A verdade é que me acae muy bien E me resulta interesante Porque eu considero que a prudencia prefeito esta frase eh, vai por aí A prudencia en exceso pode frearnos Ou paralizarnos Hum mm. Entón, é eh, aconsellable ser máis decididos e non caer no medo ou no pesimismo por ser excesivamente prudentes. Claro. Daí a frase que recomenda, pois eso, non fiarse moito, non deixarse levar por prudentes e non non faríamos nada, non? É lógico. Por resumir, prudencia sí, pero sen pasarse. Uh -huh. O sea que eu, eu tamén me entendo que hai que ter prudencia, eu a verdade que a practico moito, a recomendo, pero tamén eh, considero eh, por propia experiencia que se nos deixamos levar tempo la prudencia, poñemos peros ou adiantámonos a posibles consecuencias, non faríamos nada. Mhm. Uh -huh, é ah, entón hai que la frase, apuntade, se lle va al caso a prudente, non xa en casa. É importante importante esa reflexión Ademais eh, moi a caída por o efeito de que eh, hai que ter si sí, prudencia pero non exagerada non? Exactamente vale. e Outra frase tamén que vos quero, que quero compartidoxe con vós, que vos traigo aquí ao Galegos Novaix é máis vale maña que forza eh, bueno, é unha frase moi popular moi conhecida ete, que tamén se di igual en castelán máis vale maña que forza Eh, pero atopei unha, haberá varias, por iso tamén sempre facemos unha chamadiña a xente que nos escoita en directo ou, ou en diferido, que nos mande eh, unha alternativa que diga o mesmo ou eh, se, se empregue para a mesma situación. Eh, neste caso, a que atopei eu, eh, dando, dando a posibilidad de que a xente nos aporte a súa particular, xe que ten alguna, eh, que me fixe moita graxe, me parece moi interesante, máis vale a velencia que forza en ciencia. Xaxa que equivalencia máis vale maña que forza, pero, bueno, eh, a verdad é que ven en xebre. Máis vale a velencia que forza en ciencia. Ven a decir que, bueno, mellor habilidade que forza bruta, non? Claro, claro. Eh, a máis, eh, o feito da forza sen ciencia equivale a forza sen, sen, sen precaución, sin decir, bueno, eh, o bruto, non? claro como no sei si era un anuncio que se decía eh, a fuerzase en control no le a ningún sitio sei, sí, concretamente sí. como remataba pero que claro. que a fuerzase en control de poco valía o ahora eh, la verdade no lógico sí sí er, er... Entonces, relembramos para los que están anotando may vale a Valencia que forzas en ciencia muy bien Pois os nosos escoitantes ou aqueles que queiran aportar a súa a, oportuna eh, frase están eh, ten posibilidade no noso Facebook ou na, na noso correo galegosnovais arroba gmail.com Moi ben, eh, remato esta sección de sabeduría popular eh, tirando, tirando da xenerosidade dun amigo de Quiroga concretamente que se chama Luís eh, de mote eh, para os amigos e amigas e eh, pitís e eh, un membro tamén do grupo de música tradicional O Recanto O recanto vale. Pois coido que o noso técnico ten aquí preparada e vamos a escoitala, veña A ver, que di, que, nos, que nos propón Luís Luis, Luis. Moi boas amigos e amigas Eu son Luís de Quiroga Son un dos integrantes do grupo de música tradicional galega O Recanto Eh, os quería dicir como eu refraneiro, un dos favoritos é o seguinte. Sempre me recordaba a miña a miña avoa quando era máis máis novo. Eh, sabemos que eh, todos temos amigos ou parejas ou exparexas e eh, amistades que sempre se recordan de un eh, nos momentos necesitados. Pero a hora de compartir, non quizás non compartan contigo ou comparten con outras eh, eh, digamos, referímonos a esa xente que que non xean prestar verdes de armaduras, que só está por interés cando se ve necesitada, non? Por miña abuela, en ese caso, sempre me dicía a miña abuela, eh, mira, fillo, o que lle coma carne que tamén lle coma o hueso. Ven a ser así como dicindo, se si Narmalas non lle axudou e contou contigo, e ahora Narboas non o comparte contigo, o comparte con outros, pois entonces o que lle comparto bon tamén lle terá que compartir o malo. Entónces, aí encaixa moi ben o refraneiro, O que lle coma carne, que tamén lle coma o hueso Dicía a miña aboa Que razón, teñe con nosos o vos Que razón o Utilizáina sempre que podáis, non vos olvidedes O que lle coma carne Que tamén lle coma o hueso Un saludiño amigos e amigas Fantástico, non? Eh, eh, <risa> extraordinario A miña aboa dicía, o que lle coma carne Que lle, lle roa o sea Que lle roa, tamén, tamén sí, sí, eh. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí. É importante Ademais, ten que ser unha aplicación das persoas de ben, non? O feito de decir, bueno, se si ti estás polas dúas, tamén polas, polas dúas tamén tens que estar polas maduras lásicamente Exactamente, aí está, ahí está eh, o que busco eu con esta sección tamén é eh, que eh, sen buscar a importancia ou a fama da, da persoa, do amigo ou amiga a quenlle pido a súa opinión, a súa frase favorita pois pues calquera se descubre unha que, que, que bueno, que lle chegou a da súa familia, da súa avó, da súa avoa, dun tío, dunha tía, dun amigo, dunha amiga, é que todas gardan unha sabiduría increíble, brutal, que non se debería perder. Esta que seguro a maioría dos que estamos escolitando e eh, participando no programa atemos escolitado Igual, ás veces non a empregamos ás veces non a empregamos todo o que poderíamos, non? Uh -huh. Pero bueno, que como dixía esti, e dixía moi ben Luís, describe esa situación a que para unhas cousas eh, lembranse de nos os amigos e para outras Eh, pasan de non parece que se regúen sí, sí. Bueno unha recuperación eh, ancestral e eh, importantísima é eh, que, bueno, que os que empregamos nos idioma que que podedamos empregar tamén esas frases non que é o que importa é o que ttas a facer eh, unha aportación importantísima para, para que bueno, pois pues, os que queirán eh, tomen nota eh, e que, que, que o empreguen non? exactamente e deixámola como fin da sección lembrando para aqueles que no lle deu tempo a uh -huh. eh o que lle come a carne que tamén lle coma o oso ou a variante de Julio Coushil <risas> o que lle come a carne que tamén lle roa O oso, porque sí. o decir roe como me cago na má como, eh, no, Non comer, roe aí Que che, que che coste Si, si, si, si é certo, é certo, sí señor Bueno, moitísimas gracias, José Manuel Unha aperta grande ata, E ata máis vernos, veña Un... Igualmente por aí Coidademos eh, Vémonos no seguinte, escoitámonos eh, Mellor dito en el siguiente programa, en la siguiente colaboración. Una aperta a todos y a todas. Veña, apertas, apertas. Veña, despedimos a José Manuel con músico otra vez. Veña. Sí. O oh, que reza non sei quen é Disque jana non se canto O oh, que reza non sei quen é Disque jana non se canto eu creo que un rol Pra que díjanos, señores, que cabalo máis bonito Pra que díjanos, señores, que cabalo máis bonito Egos Novax. Baixamos a música e vamos a recibir a don Eladio Rodríguez que o, o importante gerente eh, dono da adega Arco da Bella, pero queremos falar con el, don Eladio, porque mm, el, ademais de adeguero, ten moito que ver co, coa cultura poética vamos a saudalo, moi boa tarde don Eladio hola, boa tarde Benvido, moitísimas gracias por atendernos, eh, moitos parabéns por ese traballo que últimamente está esparexendo por todo Galicia. Me parece que xoutro es día estiveron ahí nun, nun lugar extraordinario degustando o seu viño, pero tamén degustando a poesía, non? Sí, sí, estamos aí, sempre estamos, a idea é sempre a mesma, sempre eh, a poesía, o viño mm. e a cultura galega a adega eh, Arco da Vella que a que vosted dirixe eh, está en Beade, non? Si, sí, si, sí, está en Beade bueno, eu xe non a dirixo, que en, que en dirixe o que dirixe está a Dega o meu fillo Ah eh, eu xe teña xe é unha persoa que teña moitos anos bueno, <risas> bueno, pero pero vostede foi o, come, o, que, o que encetou ese traballo, non? Vai, vai, vai, esto vai en centro atrás, eh. cousas que pasan na cultura galega xempre veñen de miles de anos eh? sí. o que temos unha cultura celsa sí. esa cultura se foi xefraguando ao largo de miles de anos claro Bueno, pero vostede é eh, un grande recuperador de cousas importantes que, que sucedían e que su, e siguen sucedendo el, o carón do río Ávia, non? E ao mesmo tempo a viticultura que vostede de, eh, comezou despois de, de subilarse, teño entendido, achegouse precisamente a veade para poder eh, explotar esa adega tan, tan interesante que ten. Como se chaman eses viños? Tarabelo e Torquios do Castro, non? Sí, sí, son os nosos viños... Eh, tinto de blanco que tenemos ¿sí? Torques do Crasto y de on Ontaravelo on que por cierto usted mm, recomienda alguno en especial A ver eh, qué en recomienda en especial <risa> <risa> a <risa> sus so, ningún Goya, el blanco es eh, maravilloso y el tinto también claro, claro. Bueno, dende hai moito tempo, non? teño entendido que, que vostede, ademais, ten feito catas e ten recibido premios eses ese seus viños, non? Por exemplo, o Torque do, do, do Castro recibiu unha, o, no 2020 o, o ouro aquí no, na guía de viños destilados de bodegas de Galicia recibiu unha mención de ouro, non? Si, sí. bueno, vamos recibindo premios e os premios é eh? o de menos, non? Eh? O importante é a labor que se vai facendo de continuo, eh? a labor na viña, a viña é importante, na, na viña hai que procurar uns viños que sean saudables que sean sanos, que sean bons pasaudes de quen bebe un viño. Un viño ten que ser, antes ante de nada, pues ten que ser un viño sano. Eh? Sí. Despois pode ser saber millor ou peor máis esa pretensión desta pequena de facer viños eh, que sean sanos e eh, que sean eh, saudáveis e eh, que sean saborosos para que nos proba. claro, é importante pero ademais vostede agora dedícase a un aspecto da, da, da súa vida que, que tamén bueno, polo menos dedícase a él que mm, eh, disfrutar coa poesía Eh, que ademais algún libriño teño entendido Me, me parece que vinha aí na televisión Na televisión galega en, No quen anda aí Que levaba aí un libriño Para representar Ou polo menos falaba del non? A ver A, a ver eh, oh, Digamos que o triángulo eh, Viño Poesía e música mm. Siempre foi o que a men eh, Me foi impulsando O largo da vida, non? Uh -huh. Então, iso é que eu procuro É eh? eh. En, en que ven aquí, tengo viño, porque o, o viño eh, fai te trascender da realidade inmediata, eh, eh, eh, pues, mándate a outros mundos nos cuales eh, está a poesía e está a música. Eso é o que nos facemos. Aquí, cando ven alguén, eh, toma o viño, contacta que, co Ribeiro, contacta co Viña, contacta co Ribeiro, e que pois contata coa poesía, e pois contata coa música. Nos, eh, nos, non son só eu, a redor da Liga de Corabella, e moitos artistas que veñen e van, e eh, mm. eh, eh, que se pronuncian en moitas reunións, xuntanzas que temos aquí, eh, a redor dese de de triángulo que é o viño, a poesía e a poesía. A música. Que, por certo, nese, nese aspecto, vosted é convidado a moitos sitios, e vímolo en, en varias ocasións en, en lugares diferentes, non? É, é, é, a semana pasada me parece que estaba aí perto, nun, nun, nun, nun lugar aí perto de, de Xunqueira dan vía, non? Si, sí, estuvemos no Tarangaño, Tarangaño. con, con Rochi Nomón que nos, que nos eh, chamou que nos eh, eh, acolleu que nos... Eh... Eh, eh, fixo pasar un rato moi agradable eh, a de, de, de estas tres eh, elementos funda, fundamentais o viño uh -huh. a música e eh, a poesía pues a eso. música e a poesía eso é eh, non que estamos eh. sí, sí, sí. bueno eh, eh, damos que a unha día de acelerarquía a Rochinova porque foi unha un etapa agradable uh -huh. ali cantamos e eh, eh canciones nosas de de grupo Taravelos, temos un grupo que sí. chama Taravelos, igual Anda, con os son, sí, sí, sí. eh, están eh, eh, personas muy importantes na música como Armando, mm -hmm. eh, eh, como Tom Alonso como Andrés Rodríguez, eh es un tal aquí, varios de eso, eh, Muy ¿no? bien. Bueno, a, a, as, as persoas que coñezan, bueno, que queiran saber de, de, do Arco da Vella poden meterse en internet a, na súa páxina e eh, eh, poden pedir, un, pois, solicitar que visitar a, a adega, que ademais vostede teño entendido que tamén nalgúns ocasións acompaña os visitantes con, contándolles parte da súa trayectoria, yo eh, disfrutando con eles tamén, non A ver, quen chega que aquí? Hai que realmente todo, porque a, a cultura rural alega está esquecida, eh? o importante a cultura urbana mais aquí, eh, no Ribeiro, en Beade, eh, está desrotindo. Eu xestemos aquí veinte tantos miniños, eh. Carai. Eso quando fai de azano só había un un niño, caray. Uneno, un eh. Hoy estamos 20 tantos, eh, Galicia es eh? Ribeiro en concreto. Está recuperando. Eh? Está se recuperando eh? na cultura popular. Ajá. Hay que pensar que nos vimos dunha cultura de cinco, seis, 6, 7, 8.000 anos feita de pequenas entidades de poboación. Sí. Eh? sí, sí. Eh? Esas pequenas cintas de población eran a perfección. A eh? sí. perfección non está na vida urbana, está nunha vida interrelacionada de pequenos núcleos de población que foi desarrollado a Galicia mm. e que chegou estos anos 60, no uh -huh. século pasado, máis que foi dinamitada para levar a xente para a migração claro. e logo despois para levar a xente para as cidades. Eh? Sí, sí. A felicidade en Galicia, que existe, non está, despois do... no outro mundo, a está, ou, a, ou, a, ou a, a... o disgusto, ou, ou a... está aquí, que sí. e nos podemos ofrecerla que non somos ninguém uh -huh. eh, para fazer nada, eh, mas o contato con a natureza, eh, aí. E, aí está a posible felicidade, a recuperación. A xente, cando ven, da cidade, né? e contacta coa natureza, mm. eh? non faz falta de explicar nada. Mm. Sí, sí, Ela sí, sí. nota tá. que hai eh, algo que está sonando, que foi feliz. Sí, vostedes dicen na súa página que eh, eso ten unha masia, masia da zona, non? Pero ese traballo da, da, da súa bodega é un traballo sencillo e sinxelo, pero, pero que establece un diálogo entre o antigo e o actual, entre a natureza e, o, e, o que e os que traballan nela, non? Que, que amosan ese, ese cariño, ese aprezo, cos nosos antergos eh, xa nos daban a entender, non? Bueno, desde desarrollo, yo entiendo que eh, a historia es un continuo, eh mm. a, a rupturas, eh, drásticas dan lugar a problemas, ¿eh? Cuando alguien os sacas de seu entorno, ¿eh? Mm -hmm. Eh estén no? seu seu seu pequeno eh territorio, tenen pequenas parcelas, ¿eh? Mm -hmm. eh de repente eh, por unas políticas nefastas en contra de, do rural hai que emigrar, hai que ir a unha ciudad e eh? mm. eh, automaticamente marcha eh marcha vai eh, a unha ciudad como eu fui un amigo eh? sí, sí. e digo que é unha ciudad preciosa, eu amo moito estar, ali naceron os meus filhos mas vas a Vigo eh? deixas o que tens a tua casa as, as tuas terras eh? de repente eh, empiezas a traballar e eh? bueno, pois hai que eh, comprar outra casa, e que hipotecársele por vida. Sí, sí, sí. sí. <ríe> no, entón, no... resulta que nítes tú a casa, tens as túas cousas, resulta que vas ali e aparece un novo negocio que é comprar unha, unha nova casa, hipotecarte por vida, sí. e pagar, e pagar, e pagar, e pagar. Eso é un engado, eh? Sí, sí. Non, non, non hai paraísos eh, sí. na cultura urbana. Os, claro. os paraísos perdidos están no rural, no rural. hai que voltar ao rural. Que é onde hai vida tamén, é onde hai precisamente natureza que é a que nos alimenta, non? Lóxicamente. Sí, pode que non haxa persoas, mas a natureza é unha cousa totalmente viva, eh? Sí, sí, sí. Aí está todo, eh? Sí, sí, sí. Mas, eh? O monte, sí, sí, sí. vasas viñas, ¿sí? sí. con tantas co con tantas coas aguas, con tantas coas montañas agradas, ¿sí? ahí está a vida. ¿eh? Solo tens que escoitar. Non fai falta eh, eh, eh, facer outra cousa. Fidelidade, sí. escoitar é importantísimo que vostedes nos está a dicir. Lóxicamente, vostedes deixou a, a, a cidade, digamos, Vigo, e, e achegouse precisamente a veade para, para recuperar algo que os seus anteros, os seus pais, os seus avós, tiñan aí, non? Eu vivín por entarnos en Vigo, amo Vigo, Vigo é unha cidade preciosa, té unha ría encantadora, línas ten os meus fillos. mas, que pasa? Eh? Eu regresei, porque viñado rural né? mas o meus filhos no quieren voltar mm. non voltan porque eh, a, a fascinación dos escaparates das luces en eh, do momento eh, enganchas eh? Sí. Eh, eh, eso non, eso non é eh, o, o que o que un pretende o que un pretende é a serenidade mm -hmm. o contato a relación cos seres humanos mas cos plantas cos insectos con todos os seres que pululan e viven nunha eh, sociedade rural. Eso non, non poden percibir. Cando eh? eh? te levantas aquí a por a mañán, fases uns exercicios de respiración, uns exercicios de yoga, unhas cousinhas, eh? estás en contacto con todo o que te rodea. Ves novelle, novelle, eh? casi 800 metros de altitud de Eh, a deusa Deus no ve antes este Senavia no se navia si má máis ahora e eh, eh, pois velo de, de dalí é unha montaña preciosa sí. a montaña máis elevada do Ribeiro eh, entonces podemos observar ma eh. mañán poders levantarte poders observar no velle no velle dache calma dache serenidade uh -huh. eh, una un, sensación de plenitude. Claro. Eh vostede ten, bueno, te, metínme na na de de vostedes na, na, na Adega ca, um, Arco da Vella e eh, ten un uh, unha, unha ofrece tamén unha, unha tenda que os, os nosos escoitantes poden meterse nesa página que é arcodavella.com e, e poden pedir, uh, solicitar pois mercar algún dos do seus produtos pero tamén hai un rincón que vostede ten e que tamén cuida que é o rincón, del poeta, o rincón do poeta uh, dix, dice vostede no comezo dese rincón hai quen di que o viño é a meiga que nos axuda a compoñer poesía A ver, eh, eh, en Galicia estamos en un país donde a literatura e a poesía eh un principio, sí. eh? Hay que pensar eh, que en un país europeo tenemos literatura moi antiga como temos os galegos. Claro. temos literatura sí. eh, desde o principio dos tempos, eh. Claro, claro. Aí un poema que é a canción de Mersin eh, mm. de mil anos antes de Cristo eh, que chegou a Irlanda e eh, eh, botou un poema eh? sí, e ese sí, era un galego yeah. que iba ali e eh, eh, eu teño traducido desde o francés, porque non sei o gaélico e eh, sí. eh, teño traducido ese poema ese poema es una maravilla é unha maravilla, okay. é unha maravilla eh, mil anos antes de Cristo nos estábamos eh no no no cerde no principio da literatura, da música do atlantismo mm. eh, do mar e eh, mm. eh, eh, eh, eh, eh, eh, das terras eh, eh, eh, está unha poesía sí. a poesía é algo tan asombroso que trascende o raciocinio está trascende o raciocinio e pasa a outros mundos que esos es, es mundos son os mundos da intuición o poeta que, é un, un señor que un intuitor eh? mm. ese intuitor cando, cando a, a, utiliza metáforas adecuadas trascende a realidade eh? mm. expresa pensamentos que son vos para política para economía para vida e para o lecer para, para o placer da vida Para satisfacción personal, lóxicamente. Bueno, vostede eh, ten escrito, ten composto poemas, algún deles de 125 versos, nada menos, de 125 versos para unha muller da que estivo enamorado, pero tamén algunhas novelas. Eu querialle preguntar, alguén que desese saber algo da súa poesía ou dos seus libros, podese poñer nalgún sitio para poder mercálos? A, a ver, eu teño bastante obra, a maioría da obra que teño eu, escrita, está sin publicar. Eu publiquei un libro de poemas, fai pouco, ahora estou a punto de publicar eh, unha antología de versos de juventude eh, eh, que se vai a titular eh, Apuntes na noite na lúa eh, está pronto a sair. Eh? Mas se eh, liu eh, ese poema, oye eh, é eh, que queres que xe diga, eh? Mm. Eh, a, a relación muller-home es eh? sí. moi importante para todo o ser humano. Eh? Claro, claro. Por que nos precisamos de esa relación, os homens precisamos desa de relación con muller? porque que eh, na, na evolución mm. dos sesos desde un principio en que eh, por razóns de supervivencia, por razóns De, de futuro de eh, a muller mm, se párase do home e o home se párase da muller e fan louces cos cando en principio era un solo mm. eh, eh, nos cada un de nós levamos non, nos así que eh, un elemento os homes levamos un elemento femenino e as mulleres levam un elemento masculino mm. eh, ese elemento masculino eh falta ti non eres persoa eh, sino eh, podes eh, eh, contactar o teu elemento femenino que te falta para ser ti porque realmente eh, eso eh, eh, como algo que se ten que xuntar para hacer algo completo eh? algo eh, algo dual eh? que se ten que xuntar para formar eh, entón nesse en ese aspecto a poesía eh, que fala do amor, que fala da relación a mulher eh sempre ten eh un unha boa acollida porque pasanos a todos, todos claro. precisamos desa de parte femenina aos homes claro. e esa parte masculina aos mulleres que precisan para completar. Es un complemento, tanto tanto masculino como femenino, ¿no? lógicamente entre as dúas perso personalidades, femenino, a muller e a home homen. ¿no? Claro que sí. sí, sí. Bueno, llevo a Eu dicía que si sí, en algún sitio poden... A de que, volvo repetir, que na súa páxina aparece ese recunchiño especial onde aparecen eh, o rincón do poeta, pero eh, poden ver algunhas das súas poesías. Pero, a, ¿alguén poden mercar os seus libros en algún sitio determinado? Bueno, eh, eh, os libros que levo publicado eh, publiqué-nos con a editorial Irindo. Eh? Ah, Irindo, vale, vale. Eh, ponés... de, de, do, do, do meu amigo Vieito Ledo sempre que, no. que lle mando unha obra pois pues, sempre está disposto agora vamos a, a sacar un, un unha coletana de, de poeta do Ribeiro mm. eh, en breve vai a salir agora no outono que tamén a vai a publicar isto eh, o Vieito mm. eh, na ¿no? editorial Irindo e eh, eh, eh, que é unha coletanea de poetas eh, que yeah. onde está Xesús Anoso Montero, está Armando López, está eh, eh, eh, está Cura Figueroa, bueno, está un, un, un elenco de poetas historiares do Ribeiro, que falamos do Ribeiro, falamos está. do Viño, falamos da paisaxe, falamos das augas. Muy bien. Sí, sí, que que hai augas non somente do viño, non somente dos do, do, do ríos, sino tamén augas medicinais, augas eh, eh, extraordinarias Galicia de por aí, non? Galicia está está chea de, de, de augas de vocal, de fontes, eh? Sí, sí. Eh, que aí o, a fonte sempre é auga, auga, ao río, son o paso a outro mundo, outro mundo que o outro mundo do noso devanceiro non sí, sí. nos podemos encontrar eh? sí, as augas son máxicas eh? sí. aí está eh, a, a, a transición de o que nos vivimos nesta realidade mm. a outras realidades eh, que son realidades que aparecen na mitología galega eh? a claro. moura eh? claro. as augas eh? sí, sí, sí, sí. Eh, os ríos aí está O, o contacto deste sí. mundo con pues, outro mundo. E a, a mitoloxía tamén, ¿eh? decir algo que... A mitoloxía é as posibilidades de que, non bueno, sei, a coba, por exemplo, do, da muro, a coba dun de de lugar determinado que, por certo, sempre é enfeit, enfeiticeiro, non? A ver, non sei, sé, temos unha mitoloxía dunha importancia tan grande que podemos comparada, eh, eh, digo sin medo, eh, uh -huh. con co, co, co, co, co, coa grega ou co, co, coa romana, é eh, uh -huh. conocida porque a gente só cando vai ás universidades estuda as cousas gregas ou romanas, mais isso non é nada. Claro. Pois nós temos unha metodología atlántica Caí. dunha diversidade impressionante, uh -huh. a deusa a Moura, eh, sí, sí, sí. aquela que se ve, aparece eh, nas noites De San Juan de, de San Juan es eh, enamora un hombre eh elodespo eh, dice eh, que darle un bico, ¿eh? Sí, sí. Ten que darle un bico, él se convierte en serpe. Sí. Eh, Cuando se convierte en serpe o o, o candidato a enamorada, eh, teñe que dar un bico. Eh. Sí, sí. Si está claro. para darle un bico siendo serpe, ¿eh? Él sí. ofrece a su E, e, a súa lingüa viciada, mm. entonces pasa a casarse con ela. Carai. Vive toda a vida con ela, eh? Eso. El eh, e ten que ser xenoso, ten que ser un príncipe, un territorio generoso, eh es que eh, sea honrado. Sino se for así, ela se para sen e buscou, eh? Sí. eh y así volve o rico por dentro da Moura, Moura e eh, eh, a Vixe todas as Vixes que hai ahora, en sí. toda Europa en toda Galicia son Vixes paganas, son Vixes Mouras eh? sí, sí. son Vixes de cultura celta Carai. A cultura celta que, que, que por certo tamén bueno, está bastante, bastante estudiada e polo menos está se ponendo bastante en valor pero que ten moito que ver tamén coa música, non? Que, música que, que, que se interrelaciona co, co, coa poesía non? A ver, eh, un territorio eh o atlantismo eh eh un eh digamos que, que una manera de alguna manera es eh, define o atlántico define desde Escandinavia eh, hasta hasta países como digo, hasta o norte de África, eh los eh, bereberes, es eh, bereberes, los eh, bereberes eh, gente que se relaciona a Galicia, Galicia no cos bereberes. Bereberes teñen, eh, as relacións son cousa de os beres teñen as mulleras tanta atrusan como nós, eh? Sí. Teñen teñen xenes galevos, eh? Non como se dice en a notoriedade que eh nos temos xenes bereberes non, que Galicia e eh, proyectouse hacia Baise, hasta forte de mina e hasta Escandinavia, é en recorrer esos camiños porque Galicia Como, como sabe todo o mundo, o xerano sabe que o averigüe, eh? Eh, foi un refugio climático, en eh? eh, fai 20 mil anos, cando eh, Europa estaba un quilómetro de neve, eh? Galicia eh, non estaba conxelada, eh? e aquí desfixaronse eh, eh, as plantas, os animais eh, e as persoas, e, eh? Eh, por eso temos 120 variedades de vitifinífera Quen ten 120 variedades Caray. de vitifinífera no mundo? Solo temos os galegos Porque quedaron aquí eh? O damais morreu todo eh? Un kilómetro de neve Toda Europa eh? Eh? Escandinavia O Reino Unido estaban, estaban cheos de neve eh? Mas Galicia foi un refugio climático eh? uh -huh. Entón Desarrollamos una cultura De mil anos de deshielo, eh E, e ese se proyectou a todo o resto de Europa. Primeiro eh? escochalo os galeos, e galeos, fomos Irlanda, allá vamos os galegos, se vamos os galegos somos Irlanda. Irlanda pasamos a, ao Reino Unido e depois pues, a Centro Europa, o que se conta non é verdade. Non, é, a cultura é celta, non beurse entre Europa e ao revés. Galicia emitiu e cultura para toda a Europa moi ben Un, unha... estamos aprendendo e eh, recibindo información e ademais eh, eh, cousas que ten moito, teñen moito que ver coa súa creatividade e a súa grande produción. Eh, que agradecemos moitísimo Señor Eladio, que nos ah, adiante e eh, nos, ah, ah, bueno, pues nos faga ah, creer que todo o noso, mm, o noso poder cultural aínda eh, eh, se pode disfrutar del visitando a súa adega pero tamén visitando a súa produción poética, non? Bueno, aquí teñé a súa casa cando queira ir a mí en veades non teñé máis que chamarme por teléfono Gosto de falar, eh, gusto de de de fantasía, mm. gusto tamén de realidade, eh. gusto de, de falar de deste de país, falar do mundo inteiro, ora dunha copa de viño, eh, eh cantando un cantar Ben. Moitísimas gracias, don Eladio Escoite, eh, vamos a poñerlle un bocadeño de música final, eh, volvemos a repetir que na súa na páxina de Adega Arco da Bella podense poñer que hai unha tienda onde poden pedir os seus viños pero tamén hai un lugar extraordinario que é o Rincón do Poeta onde poden ver esas poesías que vostede, polo menos, ah, ah, disfruta ou polo menos comparte con todos os eh, eh, escoitantes e todos os que queira meterse aí nesa páxina. Agradecerle moitísimo a súa amable atención, e que siga acolleitando moitos éxitos. Bueno, igualmente, pois pues sí. Veña. Boa tarde. Una boa tarde, hasta logo. Hasta logo. Queridos escoitantes, eh, seguidores eh, Agradecerles que estiveran aí outro lado Escoitando a nosa proposta radiofónica eh, Que teñan unha feliz semana O Vindeiro Xoves á mesma hora Continúen conectados con Radio Sanboy Que continúa tamén a emisión radiofónica Queridos escoitantes Ato Vindeiro Xoves á mesma hora